ریاض السالحین کتاب الفضائل حدیث نمبر ایک ازار ونوی یوزر دریکم یوول سو نمبر حدیث دے او باب دے ایک نمبر باب و فلد سنن راتبتی مع الفرائض باب دے بیان د غروالی دے سنن رواتب سره آغا سنن چاغت تاکی دیوی سرد فرائزو او دا دی او په بیان د کموالی دا کم او په بیان د پوروالی دا غی او آغا چم آبین دا ردوالو کیوی دا ایک کی بیان دا غیب احادیث پیش کئی وعن ام المومنین ام حبیبا رمل بنت ابی صوفیان رجی اللہ تعالی قال آغوی سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين وی سمعه تو رسول الله ما النبي عليه الصلاه والسلام نارید لیقول چوی وی ما من عبد مسلم یصلی لله تعالى كل يوم من 15 رکاتن تطوع غیر الفریضه نشدے یو بنده مسلمان چا مسکی خاصه لاله را حرر دولس رکاتات تطوع نفلی غیر الفریضه بغیر د فرضونه غیر د فرضونه مراد د د دولس رکاتون د دولس رکات سنت دي زکا باب کی خودی فضل السنن الراتبه مال فرائض غیر د فرضونه دولس رکات سنت کوي إلا بنى الله له بيتا في الجنه مگر جوړ بکی الله داغد پاره ها <laughs> جوړ کړي دي الله داغد پاره یو کور په جنت کې او یا راوي داسوي الا بني له بيتن في الجنه مجول سيغي استعمال کړه جوړ کله شوی داغد پاره یو کور په جنت کې یو کور په جنت کې داغد دا پاره جوړ کړي رواه مسلم النقل کر دیل رئی امام مسلم وعن امن عمر رضی اللہ تعالی عنه اقالاو اسول لیتو رسول الله صلی الله علیہ وسلم ما موسکاو دا نبی علیہ السلام سر رکاتین تو رکاتا قبل زور مخد ماس بخمنا و, و رکاتین بعد آد و پس پز ماس بخمنا و رکاتین بعد الجمعہ تو رکاتا پز جمینہ ورکاتے نی باد المغربی اور درکاتے پس ما خامنہ ورکاتے متفق علی اتفاق علیہ پدیا دی بخاری و مسلم دین المراد آغا سنت ذکا د سحر د مننہ مکہ درکاتے د جمع د مانزن بیان کوي وروستو کنه دا غینې څو رکا ته دی اود ماصپخیم نه مخکې دوه رکا ته سنت دی که سلور رکا ته نو دی باندي د احناف په نسبانه د ماصپخیم نه اول سلور رکا ته سنت دی مخکې د فرضونه او وروستو دوه رکا ته سنت دی زه ک رکا تهن قبل الزهرو مخه حدیث کې د سانا مخکې د دوو رکعتونو ځکه کنشته ورغه سنت نه حالان کې په نورو ډیرو رواتونو کې د دې ذکر راځي بلکې د حسن ابن سيده هی مولا د بازو احناف او پنځ دي اهمیت د نورو سنتو په مقابله کې هځيات دي بلکې د زیاتې دوو دوه حت خبر رسېده لري چې بازوي چې دا واجب دی ده سهارې سنت ملا لقاریوم ذکر کوي چرکاتین په ماند او دا دی اطلاق پا سلور ام کی گی او د اطلاق اطلاع په سلوور باندې اوم کیږي او په باز نور رواتون کي په وځه حسدا د ماسپخیم د مانز نامخه د سلوور رکاتو هم ذکر راغلي ده نو د رکاتین سلوور رکاتو مراد اغسل ډیر بهتر دي کته ول تک خو دوه رکات راغلي دا نو ډیره خامانه مولا ل قاري ذکر کئ چې دا داتین فمانه د دا تصنیه او تصنیه اتلاف پسلوړ کیږي پر پس جمعم کیږي نو دلته مراد د دوو نه سلوړ او دا راکاتي نه سلوړ راکاته مراد بنسبت تو غسل ډیر بهتر دی بعض نور محدثین ذکر کئ چې د ماسفیخین سلوړ سنت خو په نبی علی کور کې کول اومکی حدیث کی چه داکم دو, دو رکاتونو ذکر دی دین مراد تحییت المسجد دی دین مراد تحییت المسجد دی چه دو رکاتا ماس پی خیم سنت مخد دا ماس پی خیم دمازنہ کری نه لدانا چه سلور رکاتا نری کری دو رکاتے کری مانورو احادیثو کی مستقل روایتون را غلی دی چه نبی علیہ السلام دا د پی خیم سنت سلور رکاتا کری دی دما دم د فرضونو مکهلته د دوه رکاته دغلی د دوه رکاته چې دغلی دي نو نبی علی سلام بسنت کور کې وکړو او بیا براغي جمعه ته د مونږ بارانو اول به دوه رکاته تحیهت المسجد وکړو نورایوی هغه تحیهت المسجد تک اتلی دوه رکاته نور اخیال داږي چې نبی او بیا څلو رکاته فرض کړی دي سوتوباو کور کول د دوه رکاته رسو کړی دي دو رکا تا پس دو جمینه کری دی. نو چې دو رکا تا پس دو جمینه کری دی. نو آغا سلور رکا تا, تا سنگا ذکر کوئی چې سلور رکا تا مصفی خیم نمخ کرا گری دی. نو دا غی بیانم دا چې چه نبی ری صلات و سلام دو را سلور رکا سنت کری دی. سنت با اکثر کور کې کول. او بیا بروت دا تحییت المسجد بکاو. د امام ابو حنیفہ رحم الله په نږدې جمعې نه په څلو رکا ته سنت دی او د صاحبین او نيزه هغه سنت دی دی په نيزه شپږ رکا ته دی څنګه چې د حضرت علی او د ابن عمرونو عمل له کده جمعې نه پس هڅو رکا ته وکړي نو د ټول با حدیث با سلو رکات چوږي ګورکات چوږي او اکثر داده چه نبی عليه الصلاه و السلام سلو رکات سنت د ماسپخيم د مانزه د جمینه مخ کی کړی دي او بیاي ها خبره شان رشا کشمی رحم الله کې او اول دو رکات او بیا سلو رکات کول بهتر دي باځوي چې اول سلو رکات دي او بیا دو, دو رکاتونو زکار راغلي دي خو فتوا پدیده چې اول سلور رکعت دی او بیا دو رکعت دی شپږ رکعتا د جمعې د مانځنه رسټو دا سنت دی ها بعضه دو یادې بعض سلور یادې بعض شپږ یادې نو سلور خو د ماسپخیم د جمعې د مانځنه مخ کې دی او سلور رسټ دی او پدې دوه کې بیا اختلاف دی دائمو چې د دا دوه رکعت دی او کني دی متفقنا عليه وان عبد الله ابن مغفل رضی الله تعالی عنه قال وقال بالرسول الله صلی الله علیه وسلم بین كل اذانين صلاه بین كل اذانين صلاه بین كل اذانين صلاه قال في الثالثه لمن شاء متفقنا عليه د دو آزانینو کې منې په دو آزانینو کې منې په دو, دو آزانین نووې من دے. دو, دو آزانینو نمرات کم آین ازانین یو آزان د د بانک یو آزان, دے آزان اقامت, تے. نو آو دے اقامت پا دا دیر بہتر دی نو د او د اقامت په مسکې دوره کاته مسکوول دا ډیر بهترديہرات به آزانین سره آزان اوول اقامه۔ آزان او اقامت دے آزان ازانین تسنیہ خبر اولی اعلان اولی اجازت او رکو اولی خالقو تا دو منز کولو پمانا حدودو او بہتر دارے چدو بانگ او د اقامت منز کې کم سے کم چسرے چونو سنی چدو رکا کاته منز خو سرے او کدا مستحبا ملے مل بہتر دے ماہاں بیحتروا لے پکار دے او بیاوی وقال فی السالسة لی من شا پا در امزلی ویری چا در چا خوکشو نو دی کی متفقن علیه اتفاق کلی شئی په دی عدیس در بخالی در مسلم در چا چا خوکشی نو در آزان او اقامت په مسکر دی منزل کی چا خوکشو نو خوکشو نو خوکشو دا مستحب عمل لی لازم ندے کچاو کو سواب دے کچاو نکا نو گنا پا کی باب تاکید رکات سنت صبح باد پا بیانت تاکید دو رکاتو د سنت دو سبا عنا ایشا رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانو نبی علیہ السلام لا یدعو اربان قبل الظہرین بے پر خود سلو رکات سنت مخد محصف خمنا و رکاتین قبل الغضات اون به پریخود دو رکاته مخید سبحان ا مخید سبحان دو رکاته یان به پریخود دو سنت د سبا نس په سفر کې او نه په حاضر کې په هر حال کې به دو سنت کول اون به پریخود سلو رکاته سنت مخید ماسفیخمنا ا دو رکاته د سنتو د سبا رواه البخاری نو دا دو رکاته د سنتو تاکید دی راغله دارنګه داغه سلو رکاتو د مصبيخین نامه کدهم تاکید در غلرم وعن نقل ذبی بی, بی رضی الله تعالی عنها نقلت عائشہ لم یکن النبي نوو چر نبی علی صلوات و سلام لم یکن النبي صلى الله عليه وسلم على شئ من النوافل اشد تعهدا منه على رکعات الفجر متفق علیہ نو نبی علیہ السلام با پنفلی منزنو کې نو نبی علیہ السلام په هیڅ یو شی د نوافل د منزنو کې ما اشد تعهدن منه ډیر سخت احتمام کو انکه ده دینا ډیر ساه پابندیکو انکه ده دینا اعلی ها پنوافلو په دوره راتونو د سبا د دوه کاتونو د دو سبا د سنت بیر ډیره پابندې کولا په پا نسبت د نورو نهافلو باندې په هر صورتت ب دا دوه کاته سنت ادا کول کولتهدن حفاظت کول پابندې کول وادي پوالې کول دسهار دو د دو دوه کاتونو ب د ټولو نزیات خیال ساه د ټولو نزیات ب ددي پابندې کولا نو د سهر سنتته ډیر د پاابندې دي اکثر د خلکو نه ساار موسلله نونو خللا پرې ده او سنت دي جمع ولاله ده دا, دا سنت د تتسخ کاری یا سا د سار سنت خپل ماشومان پوه کو خپل لاری نهمنږ په دی عادت کو اکثر دا درسونه زمون کوروو کې زنناناوری هانو بچوته وای خپلو ځانانو توواای پلاران باجه پلاران په موکې کمالی دغی باجه خاوندانو موسکې کمالی د مو احتمام نه کوئ د جمع احتمام نه کوئ هرسهبرابرې په محلې جمادی دغ احتمام نه کوئ دا رنګې د ساار د سنتتو پابندی نه کوئ دا هر ساار سنت بل حدیث ک رااجي که د ساحل په ټیم دربان د دشمن عسونه مراخري. دیر صح وقتین انت بس کوي د سهار سنت باندې پړې ده د ه په ما مری باندې د سهار سنت وزایدا بس فرض باندې بهود رېغم ځکه استاد په فرض ولا نه نه وروړه چې کله ته اخیره قید لاندې کولې شي د سهار د فرض د جماعت سره نو ته به سنت نه پړې ده آ سنت پرهودل نشه وانا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام ویلی رکات الفجر خير من الدنيا وما فيها دو رکاته سنت د سبا دا غور د دنیا نواچ په دې دنیا کې دي دنیا ناش س س سونه په دې دنیا کې دا دغه ټولو نغور دی هیڅ دنیا او دنیا کې سدي رو او کتا اغه ټول یو خواکا سرو سپین بادشاہ ني ملکونا او د ساحر سنت بلخاکا نو د ساحر سنت او ثواب کول ته زیادی په نسبت د ټولي دنیا د مخی پروت ده د سنت کلاکې او مسلم او روا د مسلم شریف دی اساس سنت نلال ک دو د دروازه ایزي پرهلاو گاډۍ کې دکان کې دنه 50 روپۍ زی او کړيټ مې خرابېږي گاډۍ مې ودريږي نو دا کې د پرسنګ خپاره یاره یوسیس مې خرابېږي پې مې خراب شو دا کې د پادسنګ خپاره خو خدای الله دین ها مستې دې ترڅ دې نه پاره پروانېشتا زکه هنن زموند تبایل دنیا سره مغي که مو خلکو چ د دین کار پرې خو دے او هغه سپک غن لره یا ساته د دنیا کې مزلیل او خار دي که مو خلکو چ دنیا سپک غن لید د دین کاري او چت غن لید چدا مي نوکري پر نوکره پر زما با پرمپریدمه خدا الله کتاب او دین نشم پرې خو الله دنیا م خبر کړي دا خیر مخه به ان شاء الله اود چکه خلکو دنیا سره کړي دا چې دا میدادې دا میدادې او دن مه شکو کو نهشن نه یا سا بعضې خلک د دن کارونه کو ټیک ده خو د مقصد دای چ ما ته نوکري میلا شي د هغوی مقصد دا چې زبات ملکوو تلارژم په مضومې سر شي د هغوی مقصد دا چې د دن کار کوم کې شي یخ دنیاله میلا شي نو چې کلهغ مقصد د دنیا دن دی را شي دیین می بیا بیاپاتې دا ز دنیا سپیره قران او احادیس ادي سخب زم بیان کړي الکه تا دین د دې لپاره کا چې په دنیا او غټم نه نه د دین د دې لپاره وکم چې زم عرب زمانہ رضا شي حدد خلق مونګوډ ویني د دنیا د دین کارونه کوي خو چلو غو د دنیا سس زو ملاوي پس سپيره پسمنه شروع کوي او د دین کار پریري رورا حدیث کہ راضی رکات الفجر خیر من الدنيا و ما فیها وفي رواۃ له ما حب الیا من الدنيا جميعا په بل روات کہ راغلی دی البخاری او د مسلم له ما دوارو په البخاری او مسلم کې احب ما تدل خوغدی د سحر دا د سحر سنت د خوغدی ما دا پیغمبر پاک دی, دی دنیا نا آج مې اند ټولې دنیا نه څه یې نو پرواه کړی چې ماته در ټولې دنیا نه زیات محبوب و دنیا دنیا دنیا دنیا او بل شي نشتا د سنت او د سار نن دنیا سپې دنیا په سیمنده وي او د دې په اړه خو ده مله مقصد دا چې مونږ ته ميلو دنیا وعن عبد الله بلال ابن ربا مؤذن رسول الله صلی الله علیہ وسلم انہو عطا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تدی لاور کالس صلی اللہ کالس کی جمعات تے تدی یو ظل پوست راغلیو ماتا یو کس مینہ توکو زمان رشتہ دار نورو اتا پرنسپل سے مویلو دا کالجا چیارا مولانا سیب گرازی یا بل را سے آگئی ماتا دیر مینہ ژدې کیاستا پوسمنه ما د الله سره اوس کړي ځکه د الله غلام او د الله <سؤال> نوکر جوړېګم چې سو پور ز ژوندې ما زه انسان نوکرین کوم د الله نوکری کوم هنو که ما وې زما کی بیا لار سي دې شم یانا حالان کی ها خر کوټل ماته یو بل که سو ساته اغل بلګډېره پیسې ورکه می خیانت نکوم ها چې پیسې د ظالم او دغد بلکې زدا خیانت کوم بس بس الله غلامم د ډیر زینو کې یو ماته یو استادې باقیده پروګرام راغې اغا حدیو ته سوه عزیزونه ماته وی ته نو کار شمې زنه کوم نو کری هادا ډیر زینو کې د الله کتاب او مې څوړه چې ملس کال یول دنیا تعلیم کړي لسهولس کال به ان شاء الله دولس کال به زته پاسا د ټول بیا ما تعلیمګری کړیوه سره پاس غریبان او د الله کتاب دا 12 ټول سکاله وښو دا یې په پاس لګایو قران و حدیث خيو مسائل خيو ډیر خلق الله زمنګ د دې چوغو په وجا زمنګ د زبانونو په وجا الله د شرک نه روخل توحید او سنت دا ولاده نورم دغه سیکي زمنګ دا دین بیا نور ز د کول دا خلک د سن نوکرینه غنی دا د سن نه کار نه غنی روڑا نو سنت بس وګغلی ا سنت بری نه اور د تکارو ان شاء او کته زو بیا سخرمه نو دا حوتا لا باندې تا الزام ولګاو چاغه نوکر د دنیا له اور کئ ا باپاری د دنیا له اور کئ او مال به نرا کئ ته بیا د علم د سر پار کئ تیاadamu zuna da sar barake بیا خدای استعمال غلط شونه وازد الله غلام او نوکر به ان شاء الله وا نبي عبد الله بلال بن رب موذن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم زیرا نبی عليه صلوات و سلام تا چه نبی علیه صلاة و سلامتا اتارا غیر رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلامتا لیؤزنه بسلات الغضات چه خبر ور کیا غلرا پومند سبا چه خبر کیا غلرا پومند سبا نفشا غلط عائشا چه پوئے کیا غلرا په داخله د لو وخت سبا چې وخت سبا داخله فشغ الله تعالی عائشه او بلال بن امر ان مشغوله کو حزت بی عائشه بلال رضی الله تعالی له لبا امر ان په کار باندې سوالت هو ان چت پوس کو پخت نه اوغله بی عائشه د بلال دای کال مبارک حتا اسبها تر دې چه خصباش اصباح جدن چه سباش خراناو لگیر فقاما بلال نپاسد بلال فعزنه بسلاته نو خبر ورکو بلال نبی علیہ السلام تا پومونز بانده خبر چه سار ده منز وقت پوره شویده بلکرده ده نا وقتا شویده و تا با آزانهو دوباره خبر ورکه ور پسی که آزان پسی آزان دوباره خبره ورکه مانه فلم یا خروج رسول اللہی صلی اللہ علیه و سلم خون رو نوت نبی علیه صلی اللہ سلام رو نوته ده فلم ما خرجه ار کلا چه وقت تیر شوه بیا النبي عليه السلام خرج اروته ده باہر شو صل بالناس نو منذ كه نبي عليه السلام خلق تا فاخبره ان عائشه تا شغلته بامر سالتونو اغا نبي عليه السلام تا خبر ورک بلال يلانو چه زه خو په وخه ها دغل امتا ته ما اعلان کړي حبيبه د صحابه ل مبارک زمانہ ته پوسو کو نزلغه اندي سار شوم داغه په مبارکه حتا اصبح الجدا شخص سبا شرنا او خطر و ان ابد علي بالخروج ايته به دا نبي عليه سلام اوستواله کو پد بلال بن بالخروج پړو پړو تول دي پ دي مسکوله کو نزل نا وختیکله اب تا اسار شو نا وختیکله لو حضرت بلال له هوت تپوسو کړه چې ما درته خبر در کړو نو بیا تاسو داساړ ولې شوي بلال تپوسو کړه حضرت صلی الله علیه و سلم فقالا نو نبی عليه السلام وی یعنی نبی عليه السلام وی اني كنت رکاته رکات الفجر بشک ما امزو چې ما درکاته مسکاو د سبا ما ذا سار دوره سنت کول فقال انوين بلا یا رسول الله اذا لا پیغمبر انکا اصبحت جدہ تا هنده نا وخت کلا صباح یک تا ډيرا ان دې رستواله تا زو خدې رستواله وکم قال نبی علیہ السلام الله اصبحت اكثر مما مم اصبحت کچر تا ما سبا کلیوی زیاد داغینا چې ما سباکو لرکا تو اما بیا می اوم تو رکا تا کلیوی و احسن تو اما او خستا می داغ دو رکا تا کلیوی و تو اما او دیر می خستا کلیوی داغ دو رکا تا روا و بوداود بیسنا حسنن دیر خستا اینه د ساحره مونږه سوره ناوخته شي خو دوره ناوخته نه جنورا خېری دوره فاسده به ساتي چې زمادې مونږ کې سخلل راشي سونو نقصان راشي او د مونږ نور خطر پور بیا کولې شمه بیا کولې شم دوره پورې ان ناوخته په دې مې کې د نړۍ کې پیغمبر پاک ویلو اسباب تو اکثر مما اسباب تو لرقاتهما واحسنتهما واجملتهما کچرتما دا ډیر یاد تاسو کولې وی یاده نه چې ما سبق سوچت وې چې نا وخت رګه دین ما نورم نا وخت کولې او اته رکاتم مم کولې وی ډیر خستاو ډیر کاملت رې کی باندې زماتفق معلومه ده شو چد سحار مونځ ور دې غستا سار سنت ور دې غستا تاکیدن اے مزيداد ادلي ثواب دے باب او تفيف در قاتل فجر وبيان ما يکرو فيما وبيان وقت ما باب دے په بيان د سپوږو ورو راتو نو د سباکه دو راته د سحار مونځ د سنت د دو رکعات ذکر با شروع د په بیان د سنتو کې با دو رکعات سنت کول او مختصر او په بیان دا څه کې چې دی کې وکم قراض کم صورت نه وي او په بیان د وختونو چې دا په کوم واقعي سوره واقعي کې ا و انا اشا رضی الله تعالی عنا الرسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی رکاتین خفیفتین بن النداء والاقامه من صلاه الصبح نبی علیہ السلام په چمن په 2 رکاته سپکا 2 رکاته مونږ به کاو مختصر په مینده بانغ او د اقامت کې مونږ سبا بانغ نور سو د اقامت نه مخکې کوم ځي اغه سنت بی. زکر د سبا د خطر نور بیا نفل کیږي نه متفقون علی اتفاق کرے شی په دې حدیثه بخاری او مسلم وفي رواۃ اللهم يصلي الذ قاتل فجر فيخففه ما حتا اقولها القرا في ما بام القران په با روات کدا غلیل د دوار اوصای بخاری مسلم لپاره جوسللی چېمون بے کا دورہ کاہ منذ سبا ف او خف ف ہوماہ نسپک بیکل دے دوالو لرا مختصرکلہہ تر دی عاکہ چې یمزہہقرہ افی ہما میں ملقرآ چاہے لوریباہ پے دوالو رکہ توننوں کےفااتے ہا آیا لوریبہ پے دوالوں کے بے عملقران فتحے ہا۔ وفي رواه لمسلم او ب رواه مسلم شریف کلاغری کان یصلی رکعات الفجر اذا سمع الاذان ويخففهما کانو نبی الاسلام چې مونږ به کاو د رکعاته د سبا کله به چې واورې د اذان وي وخففهما او سبک به کلو د غدوانو لرا مختصر به د صالح سنت کول بل رواه کلاغری وفي روات اذا طلع الفجر كلوجه الختد الصبا له سحر سنت نفل به کول له دا ټول رواتون راغلی دي په بار ده دي کې چې د سنت او مختصر خو پر خود لنشتہ و عن حفصه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين بې شکه نبی عليه السلام کان وکړه چې اذان به وکړو کله چې اذان به وکړو مؤذن د پرد سبا وبد السبو او کاربه شه سبا نو صلوات راکاتې نه موږ به وکړو دره قاعده خفیفته نسبق سپک موږ به یني دو کاتو سنت مختصر متفق علی و فی رواتم لمسلم پہ یو روایت مسلم شریف کی راغلی خان او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذاۃ الا الفجر لا یصلی الا رکعتین خفیفتین او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلا با چرختہ صبح نموز بینکا مگر رکعات صبح کا وان ابن عمر رضی الله تعالی انما كانه رسول الله صلی الله علیه وسلم يصلي تش مزهکا من الليل د شپ مسنا مسنا دو, دو رکاته و یوترو برکاته من اخر الليل او وتر به په یو رکات د اخر د شپه کې دو دو رکاته مزهکا د شپه او وتر به او کلو په یو رکات د شپه باندې په یو رکات د اخر د شپه کې پیا او وایو سنلی رکاته نه قبل صلات الغدا ته امون سبا ها درکاته سن وکا وکا انل اذان وکا به اذنه او گویاخه تبو چ اذان آزان, آزان سم دست به گویاخه تبو اذان به اذنه په ډول ان دا درا کارتبه ده ازان پسې داسې سم دستکو لکه چې د اذان आवाज به پخوګونو کیو ان څنګه چې اذان به ختم شو نور پسې به د ساده سنتو ادره دا گویا کی اذان دا پخوګونو کیو یعنی فورا وفي واو متفقن علیه اتفاق له شیپه د حدیث د بخاری او د مسلم ورا يسلم من الليل مسنا مسنا د تهاجود مونږ به نبی عليه السلام د نه مراد د تهاجود مونږ د ركاته کا امام شافعي امام ابو يوسف او د امام محمد رحم الله په نزد تهاجود مونږ د ركاته کول به تر او غره دي ويتر او د امام ابو حنيفه رحم الله په نزد شپې مونږ سلو سلو رکا کول سری بہتر دی پیو نیتا پیو سلام ذکا دریبیاشی مرفوع روایت راغلے دے چې اربان اربان سلو سلو رکا تا بے کول ویو ترو برکا تیم مناخر اللیل او دشپیب باغیری سکی یو رکا تا لستا پو مقصد دا چې نبی علیہ السلام بد و رکا تا ویتر کول او چه کله بی محسوس اکلا داخل برا چه او سهر وقت که نزدی ده سبا خطیدو والا ده نو یو رکات به او سره تل کن دو رکات به اوکلو مسنا نو چه دو رکات به اوکلو او پت با لگه ده چه اوس سو وقت سبا خطیدو والا ده سبا وقت داخلی دو والا ده عن قریبه ده nor pesibe yorakat pe wasko no chu duorakatuno pesibe yorakat pe was chid vetro nusuorakatsho tre rakato shuno dano tiorakat muzikal do rakato omba kitir shumass na amassna do rakato huju de پاخیرهې صاد شپې په تہجد کې دا به تر دي ثواب زیات دی دا نه ټيونه کاټو به دو دا نه کاټه کول مسنا مسنا د به اوګلو وجود ورو اوتر به په یو رکات کې پاوته دو په سی او په اخیره سید شپې کې چیر دا اخیره سید شپې ووفی وانم نه عباس رضی الله تعالی عنہما د رسول الله ص الله عليهلیصللمکان یقر في قاتل فجرې في الله من هم م بیالی سلام به چېلوستې په دو کاتونو دمون د سبا په اول کې د د دوالونه کولو آ مننا وما انزل النا ال في آی ای بقره آیا چې پهصتي بقره کېرا غري د ح د یت ترداخله برورب دا اولوسته۔ او آیت اغه چې په بقره کې دادو سوله په بقره آیت ده او فل اخره تین من او ما امننا بالله وشهدنا مسلمون ها آل عمران آیت ده د په سماعه دی اړه وفي روات في الاخره التي في ال عمران او په یو روات کې داخلي راغلي دي په اخيري صد ال عمران نه غاچه په ال عمران کې تعالو یا په اخيري رکعات کې به اغا اياتنا لستل چي سورتي ال عمران کې تعالوا الى كلمه سواء بين وبينكم الله لا نعبد الا الله وعن نبی عریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرر فی رکات الفجر او دا بور روایت دے چپ لستوے پو دو رکاتون دو مند سبا دو سنتو کې قل یا یو حل کافرون او قل واللہ واحد روا مسلمون پا یو رکات کے بے صورت کافرون لستو دو سنتو او پا بل رکات کے بے صورت اخلاص لستو دا بہتر وجدادا وعن امن عمر قلاوی رمطو رمقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا ہوئے رمقت النبی شارن اسار کرے اما نبی علیہ السلامنا یوم یاش رمقت یعنی اسار دیوی میاش تے رمقا ولیشی ما تزارارو کو دغ پو ما انتظار کلی او د نبیلی سلام د یوي میاشتې پورې فکان نه یقره فر کاې قبل الفجر نو غ به ل په دوه کاتونو د موند نهتو کې قل يا ايها الكافرون وقل والله احد يوم چې ما هغه تکتل نو يوم يا شن به سلام داسې موږ کوله سوره ما انتظار دې وي میا چې سند سار باول کے به صورت کافرون او په دې کې به صورت اخلاص لوستو رواه ترمزي وقاله حديث حسن کورا لکا رمک انتظار کلیو ما آ. ما اغتا کتل یومی آشت پوری چوارو ک علیہ السلام بد سہاری سنتو که کم کم رک منزو تلاوت کوي یو می عاشق پورې ما کتل کتل نو یو کې وقل یا یوه الکافرون او او بل کې قل والله احد نو موږ لا په کار دادی چې هغه کارو کوم کار چې زمنګ صحابه کرامو د پیغمبر پاو صلیمنا نقل کړی سحر سنت او پای کې په اول رکات کې سورته کافرون او په بل کې سورته اخلاص مص مشکات شریف